välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om örnens historiska betydelse. Ja, när jag har läst nu historia i ett och ett halvt år på högskolan så la jag märke till en sak. Att örnen har alltid funnits med. Så jag valde därför att forska lite djupare i just det här området. Och det visade sig att örnen dyrkades som en gud. Speciellt utav Grekerna och användes sedan som symbol för militären för ett antal olika stora eh, riken och länder. Eh, bland annat romarriket vi har Persiska riket, vi har Napoleon, Hitler. och Idag så används örnen som en symbol för världens mäktigaste land, nämligen USA. Som jag nämnde så började det hela redan i Grekland. Redan de gamla grekerna för flera tusen år sedan dyrkade faktiskt örnen. Och det här hänger ihop med att man dyrkade Zeus. Man såg ju liksom Zeus som den absolut högsta guden. Och på nästan alla bilder med Zeus från den här tiden så finns det en örn med på bilden. Och örnen symboliserade styrka, mod och rättvisa. Och sen efter grekerna så kom ju Alexander den Store. Eftersom han besegrade grekerna och eh, han såg så många som Zeus var. Faktiskt, därför att även om för han, eh, hans farsa egentligen var Filipp den enugde så eh, enligt legenden så skulle han egentligen då, eh, ja, hans riktiga farsa skulle enligt legenden vara Zeus. Och därför förknippar man också Alexander den Store med just örnen som ni kan se på den här bilden. Efter Greken och Alexander den Store så har vi Persien. Och ja, Persien var ju eh, världens mäktigaste rike. Eh, när det var så här stort innan Alexander den Store hade besegrat dem. Och även de hade faktiskt örnen som symbol. Därför att eh, de dyrkade örnen och det finns en gud som är fra, framförallt förknippad med just örnen. Och på den här tiden då så använde de den här örnen som symbol för den persiska armén. Som ni kan se på bilden här. Men det kom flera riken som skulle använda örnen. Vi har bland annat Romariket som också var ett av världens mäktigaste riken på sin tid. Och också grunden egentligen för vårt moderna samhälle. Med skrivkonst, vägar och gud och allt vet vad. Och i Rom så började man använda örnen som symbol för armén på samma sätt som Perserna hade gjort tidigare då. Och man liksom gick runt och stoserade med honom, ofta i guld eller någon guldig metall. Efter Romariket så tog Karl den Stora över som sin symbol. Ni kan se den här i ena skölden på den här bilden. Och han var ju då ledare för Frankrike. Vi har också Genghis Khan som faktiskt skapade världen, alltså det största riket i världshistorien. Och han hade örn som husdjur. Därför att mongolerna på den här tiden när de jagade så använde de ofta örnen som hjälp. Som hjälp, som kunde åka ut och spana, som kunde hjälpa dem att fånga byten och så vidare. Så örnen i den här kulturen spelade en väldigt central och stark roll. Spanien faktiskt har också använt örnen. Det Hausburgska riket då dåtiden Spanien då, var ett av världens absolut mäktigaste länder därför att det var spanjorerna som upptäckte Sydamerika och kunde kolonisera som ni ser en stor del av Amerika Likaså så var man ju extra starka i Europa därför att man fick bland annat en del av Italien man kunde ta typ Flandern, det vill säga Belgien, Holland där, områden vilket gjorde att man blev väldigt starka och man hade faktiskt då örnen som den nationella symbolen som ni ser på bilden här. Även Dosmånska riket eh, använde örnen eh, som symbolfarmen. Förmodligen inspirerad av perserna. Vi har även Napoleon som var en enkel adelsman. Eh, som lyckades bli världens mäktigaste man på den här tiden och Frankrikes kejsare. Och även Napoleon hade örnen. Han var väldigt fascinerad utav den och valde att använda den faktiskt som en nationalsymbol på hans emblem, ni kan se här. Den hade en väldigt stor betydelse. Och vem var då egentligen Napoleon besegrad utav? Ja, jag skulle inte säga britterna utan jag skulle snarare säga Ryssland och Österrike. Som var några av hans absolut jobbaste motståndare. Och Österrike de tog över örnen som symbol. Likaså Ryssland och de la till och med till den på sin egen flagga. Och än idag också kan man se den här örnen på typ rysk vodka och gud allt vet vad som ryssarna säljer. Eh, även ett annat land tog örnen som symbol eh, Preussen, det som senare skulle bli Tyskland. Och gjorde den också till landets alltså na nationalsymbol. Vilket gör att han har en väldigt stor betydelse. Och sen kom ju mannen, myten, legenden, Adolf Hitler. Och när han tog över så valde han att inte bara använda svastikan. Det vill jag ha-korset. Utan han tog även såklart örnen. Som ni till och med kan se på bilden här. Och man använde det på princip allt. Alltså på mössor, på vapen, alltså på knivar, på eh, porslin. Överallt så ville man ha örnen med. Och idag så används örnen av världens mäktigaste land, USA. Och ja, man kan ju säga att örnen liksom har landat där för tillfället. Så tänk tillbaka nu vilka länder egentligen det är som har haft det här. Vi har grekerna som har inspirerat oss med, oss med filosofi, matematik, naturvetenskap. Eh, vi har ju Persiska riket, som på den tiden var det mäktigaste landet som fanns. Vi har eh, Alexander den Store. Vi har, ja, <hör> hur många länder egentligen som helst som har använt örnen som symbol. Vi har Gingis som hade den som ett husdjur som kunde speja ut över allting och skapade världens största rike. Vi har en Napoleon som använder den på sitt eget emblem, så att säga. Och vi har ja, alla de här rikerna, Ryssland, Österrike, Preussen och sedan Adolf Hitler. Och ja, nu så har USA den. Så alla de här mäktiga rikerna och ledarna har haft örnen som symbol. Och den har ju liksom varit en symbol för världens mäktigaste riken under en väldigt lång tid. Jag kan bara komma och tänka på ett enda stort mäktigt land som inte har haft örnen som symbol. Och det är britterna. Och britterna som jag ser det vart egentligen besegrad utav två stycken länder. Frankrike och USA. Båda länder som har örnen som symbol. Och det är ju då frågan som man får ställa sig själv. Ger örnen egentligen någon speciell kraft? Finns det någon örngud som liksom ser till så att de här länderna blir mäktiga? Eller väljer egentligen människor som Napoleon eller Hitler för att den tidigare symboliserat makt och styrka? För man kan ju liksom föreställa sig att ja men Alexander det stora han tog det för att grekerna hade haft det. Man kan också tänka sig att ledare som Hitler tog ju för att Preussen alltså det tidigare Tyskland hade haft det som nationalsymbol. Att det liksom har gått som en sorts historisk vandring att de tidigare har tittat tillbaka och sett ja men de där var ju mäktiga och vad hade de för symbol där? ja men de vill jag också ha den men vad vet man jag tycker i alla fall att det här är väldigt roligt att titta på så frågan är hur kommer det se ut i framtiden kommer USA fortfarande ta den som symbol eller kommer de bli krossade kanske av eh, Kina som väljer att ta den som symbol det får vi det kan vi inte veta men det är i alla fall mycket roligt så, hoppas ni lärde någonting på den här föreläsningen. Ha det så länge. Hej!